28. fejezet Hajnali öt előtt Szemüvek hiánya az emlékeimre, az iránytőinkre, meg az anyától kapott régi típusú infravörös kukkerre kell hagyatkoznunk. Egy kilométer után belátjuk, hogy négy óra alatt vállunkon Ájlával képtelenek leszünk megtenni 15 kilométert. Megállunk szusszanni, vizet iszunk és tanácskozunk. Hálát nem hagyhatjuk magára, noha felajánlja, hogy vigyük el a közeli állomásra, ahol majd megvár minket. Ebben van logika, hiszen így nem kevernénk őt nagyobb galibába.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 Tényleg ezt akarom? Hogy állj lássa, amint mindketten szörnyet halunk? Nem. Talán ezt mégsem akarom. és ekkor észreveszem, hogy mozognak alattunk a fák. Repülünk. Visszafelé. Bokiék irányába.